Odi Terra. Aquest cop funcionarà, segur. Endavant Pla Alfa. Yumi? Yumi, sóc jo. Escolta, ja ha iniciat el Pla Alfa. Els cinc simulacres han funcionat. Molt bé, demà parlaré amb els pares. Perfecta. Ho diré a llòdia a l'Ulric. Sense mà? Hmm. Mm. Per que podem parlar un moment? És sobre l'ami amb qui m'escric. Veu? veu dir que podia venir una temporada, oi? Sí, però parlens en una mica més. No sabem ni com es diu. A Elita. A Elita, què? Doncs A Elita amb eh... Lioko. És japonesa? Doncs... sí, japonesa. I què fan els seus pares, reina? Ehm... Eh, són informàtics. Mm -hmm. Bé, doncs. D'acord pot venir a casa amb nosaltres. És fantàstic! Us estimo! Mm -hmm. No us en penedireu. És fabulosa! Adeu! Fins al vespre! Molt bé. I com es diu la teva cosina, Ot? A Elita! A Elita. I d'on és la teva cosina? És... Uh, d'Holanda. Bé, els seus papers estan en regla i els teus pares la recomanen molt. No veig cap motiu perquè no pugui venir a estudiar aquí. Aviseu-me quan hagi d'arribar. Visca! <ríe> És fantàstic! Oh vinga, aquí no em de cap, ja! Sabeu prou bé que els alumnes no hi podeu entrar aquí, menys a les 8 del matí. Teníem una entrevista amb el director, Jim. La cosina de Lot ve estudiar aquí. Ah! Quina excusa més ridícula! Us penseu que sóc idiota o què? Um, Home... Calla! Esclar! Creieu que no sé que en tremeu alguna amb en Jeremy i la Yomi? Desapareixeu al mig del parc com parar de màgia. Us passeu un munt d'hores a l'habitació. No és cap delicte, això? Potser no, però us aviso. Un d'aquests dies descobriré quina em porteu de cap, vosaltres quatre. Au, correu a esmorzar, vinga! Haurem d'anar amb compte. Si en Jim continua fent de Sherlock Holmes, acabarà trobant el nostre túnel secret. Ei! Escolteu! Bones notícies! Els pares han dit que d'acord. El director també. La falsificació que has fet de la carta era molt bona, Ot. No me'n sento gens orgullós, però és per una bona causa. Jeremy, què passa? Hm? D'acord, ja venim. Sí. Funciona! Funciona! Ho veig i no m'ho crec. Vinga! És genial, tio. I trobes qualsevol cançó que vulguis. Tinc unes ganes que arribin les vacances, o ets l'Ulric, mm. l'asseguro. Mm. Mm. Ei, hey, sí, sí. Has vist l'Ulric i la seva colla aquest matí? Doncs sí. O en el menjador? No, anaven a les habitacions, Jim. Sí, gràcies. No trobes estrany que vagin a mig matí? M'ho estranyat molt la mida de debò. I el més curiós és que hi han anat amb una que no és ni interna. Amb qui vols dir? Amb la llum i si llama? Mhm. Mm ah! ah! Ets pitjor del que em pensava. Mhm. Mm molt bé. Qui és la notícia? Ailita, mira, no sé com dir-t'ho, però encara que no t'ho creguis, esperem la teva arribada. De debò? De debò! De debò. Deu materialitzar? Sí, el programa és aquí. T'asseguro que no ha estat feina fàcil. A part de desfragmentar la matriu inercial, he hagut de compilar les correlacions d'ADN per a conseguir que... Ara el carlo, Einstein! Mm? Ah. En fi, abraujant, que funciona. Ai, que contenta que uh, No m'ho... no m'ho crec. Comença-t'ho a creure, perquè ha arribat l'hora de fer el gran viatge. I després... Bon vent, Shanna! Un moment. Què? Això no és tan senzill. Primer d'entrar al programa al superordinador i instal·lar-lo. Després, Lailita haurà d'anar a la torre que he creat expressament al bosc de Lyoko. És allà on es desvirtualitzarà. I després apareixerà en carn i ossos en un dels escàners. D'acord, no me'n vaig al bosc ara mateix. Molt bé. Nosaltres anem cap a classe, ara. I després, a la fàbrica. Fins, Fins després, després, amics meus. meus. Aquesta nit serem 5 a sopar. Què feu? Ja en prepareu alguna, oi que sé. Sí? No, hem vingut a estudiar junts. Mm. I un benegre, estic tip de les vostres mentides. D'aquí no se'n va ningú fins que em confesseu. Què trobeu? Jim, es pot saber què passa? M'alegro que sigui aquí. Encara no ho sé què passa. Però aquests baragans en porten alguna de cap i jo penso descobrir-ho. Què és això, una altra de les teves històries absurdes de complots i tú tunels secrets? Què vol dir, absurdes? Absurd de ser sí. m'ha sentit bé. Però, senyor... Escolta'm bé. El teu comportament i les teves paranoies de gent secret ja em comencen a cansar. Dedica't a les classes d'educació física uh... i anirem tots més bé. Mm. Uh... Què hi feu, aquí? Marseu, ja hauríeu de ser classe! Uh... Els animals poden viure en qualsevol condició, a la terra, al mar i a l'aire, gràcies als seus diferents sistemes respiratoris. Cada cop falta menys. En italià, la paraula citar, que vol dir ciutat, és invariable. Hi algú que me'n pugui donar un altre exemple? Jeremy, m'heu de venir a ajudar. Quan els animals i les plantes respiren, absorbeixen l'oxigen i deixen anar diòxid de carboni. Els éssers vius... Ei, hey, per què l'obres? Que és l'élite? Està en quan? perill! Ja observeu aquesta equació. Aquesta equació ens dóna una cosa molt important. Qui la recorda? Jeremy? Au, oh, va, t'escoltem. Uh, una granota? <laughs> una granota! Que divertit! Ei, hey, espera'm! Deixes això! Ben! Eh, Deixeu-me passar! Perdó! Gràcies! Aviam, ho sap algú? Ningú? Úlric! Molt bé, t'escoltem. passa res? Has de venir al parc! És urgent! D'acord, ara vinc. Perdoni, hauria d'anar a la infermeria. Ui... Oh, oh, oh. Em podeu dir què ha passat? El han ha entrat en acció. Sap que s'acosta al seu final i no es vol rendir fàcilment. que ens ficat. Que em sents? Heu tirat molt a l'avenir, ja, ja veig, veig la, torre la torre del bosc, però, però uns blocs no m'hi deixen acostar. Ja t'he localitzat, no pateixis. T'envio reforços. Que, que s'ha fallit! Quan no hi hagi perill, ves al centre de la torre i jo iniciaré el programa. Us transferiré al bosc de l'Yoko, una mica al sud d'on es troba l'Elita. Som-hi, nois! No em falleu. Eseix lalat. Escanejo l'úric, escanejo la lllumi. Escanejo l Virtualització! Vam iniciar el programa de materialització. Oh, no! Però què he fet? Algun problema? M'he equivocat, de CD. bé! No és un programa, és un d'aquells vídeos de lot. a l'habitació. D'acord, profanyat! afanya't. Oh. Has fet un vídeo? Sí, i m'ha quedat molt bé. Com es titula? Break, break, Break breakdance! Au, oh, vinga, ja n'hi ha prou de perdre el temps. Hem vingut aquí a fer neteja. Senyor, senyor. sí, senyor! senyor. Comencem! Mm. Aquest cop ja som meus. Va! Això és massa fàcil. Ailita, hey, via lliure, ja hi pots anar. Mireu-la, pot ser l'última torre. He una cosa a l'habitació i... Mm -hmm. he, de, he de... tornar a classe ara, Jim. No, fins que no em diguis què heu estat tramant durant tot el curs! I aquest cop no esperis que el director vingui a rescatar-te! No, tu! Vine aquí, m'erregla el dimoni! Oh. Torna aquí, et dic! Oh, ja veuràs quan te replegui! С Busca un CD és molt de temps. Espero que no li hagi passat res. Ah ho sempre ho veieu tot negre vosaltres, tranquils. Segur que no li ha passat res. Què? Encara et fa tan mal? No, ja no. Segur que ja puc caminar. L'única cosa que no pots fer ara Ai. és caminar. T'hauràs d'estar una setmana sense posar el peu a terra. Una setmana? I si mm. et queixes, no et penso deixar ni unes crosses per moure't. Mm. Jim, uh -huh. això és la gota que faves el got. Recorda que t'havia avisat. Aquest cop la teva paranoia ha provocat un accident. Em sap molt greu, senyor, de debò. A mi també, Jim. Ho sento, per t'ho he de despatxar. Despatxar! El metge ha dit que no posis al peu a terra. T'aniré a buscar un orinal. <ríe> <ríe> Jeremí, mira, vull que sàpigues que em sap greu. Estava tan convençut que tramàveu alguna cosa. <ríe> <ríe> que suposo que m'he passat de rosca. Eh... <ríe> uh... M'ho mereixo, que em despatxin. Em pensava que tu i els teus amics teníeu algun secret apagat i el volia descobrir. Què hi farem? Us trobaré a faltar, és. Espera un moment, Jim. Mm? No anaves tan desencaminat. Què? És veritat que tenim un secret. Aleshores, jo tenia raó. Explica'm-ho. Escolta. M'has d'ajudar. Si ho fas, parlarem amb al director. Si li explico la veritat, és molt probable que et torni la feina, no? Hmm. D'acord. Tracte fet. Aporto <ríe> un'urial. Eh? <ríe> allà, darrere del roure. Pare! Eh? Davant teu. Eh? <laughs> sí. Tenia raó, tenia raó! Ah! Tenia raó, tenia raó! <fixi> Fletxa a l'asa! No, no! I aquest ésser virtual superpoderós, el Xana, ens vol destruir. La Elita és l'única que pot desactivar les torres. I la nostra feina és ajudar-la en tot el que puguem. I aquesta Elita és la que viu a Loco? Loco no, Liyoko. Mm. L'única manera de destruir el Xana és desconnectar. Però primer hem de materialitzar la elita I això és el que farem avui. Ja ah. hi Carai, que fort. No ho hauria dit mai. Eileta, va tot bé per aquí? Jeremí, per fi. On t'ho És llarg d'explicar, massa llarg. Però... Fins i confiem que funcioni aquest cop. L'instal·lo! Vine amb mi, llot. No! Només quedes tu. Tu, tros de ferralla. Els meus amics no els toca a ningú. Triangulació! Vinga, Ulrich, carrega tal. Ensenya-li aquest xan a qui mana aquí. Jeremy, l'Ulrich sa. Eh? Jim? Sí, en Jim. Tranquils, és de la colla, ara. Què? Què? Has de protegir la torre. Ah! No resistirà una altra sotregada. Confia en l'Ulric. Mm -hmm. Aguanta. Un segons més i prou. Ja falta poca Ailita. Coloca't al mig la plataforma. Molt bé. Preparada pel gran viatge? Preparada. Endavant, doncs. Codi Terra. ter